A csillagjárás A hold még ágyában feküdt, az ég csillagai közül a pásztor gyertya veti el a legvastagabb sugarakat, melyeknek végét egy fényes kard vágta ketté, s mint az eltörött üvegnek még több szikrája látszik meg az éjben. Egy békételen lóvagdalódzék első lábaival a kövezett szikrái szerteszét vetődének, csak a lovas marad nyugton, s fölnézett az égre, egy nagy ágú toronyhoz mérvén a csillagok járását. Két órája már, hogy egy helyben áll, és a szem még nem fárad ki a merevült nézésben. A ló oly sötét, hogy színe nem bír kikeveredni az est humájából, hanem mint az utcának egy vékony világú lámpája néha akkor lobot vet, hogy egy kis világos fősték fut át az utcán, Látja az ember a csákónak tollát, mely itt-ott meginog, a ló az állást. Olaszországban vagyunk. Béváros utcáiból kifogyott a lárma, csak az őrjáratok egy hangú kopogása, s az erősebb lovagcsapat zaja tölti meg az üres utcákat, nagyrétkán pislantván ki az ablakon valami olasz. A háta mögött egy utcára nyíló ajtó nyílt meg, egy hang szólítá meg a kün örködő huszárt. – Káplár uram! – Fébaj! – szóla vissza a megszólított. – A legények már mind fölnyergeltek, tizenegyen vannak. – Hány óra lehet már? – Éppen tizenkettő lesz mindjárt, s reggelig még jó hat órai idő. – Igaza van, Pietro! – mondja huszár. – Ha nem, még egyszer mutassa meg! – erre fekszik Magyarország most éjfélben. Mondtam, hogy tíz órakor a fúró után menjen, smert vele tizenegy óráig, azután a pásztor gyertjával menjen éjfél után egy óráig, Hanem akkor oldalt hagyja úgy, hogy csak a jobbik szemével lássa egy jó óráig, de aztán forduljon el tőle, mert elvezetné oda, honnét előbb megtalálná a világ végét, mint Magyarországot. Ezt már nem feledem el, hanem nappal. Reggel nézzen a napnak, s menjen három órát, aztán hirtelen forduljon el tőle balra, s midőn már balról meglátja az árnyékot, úgy menjen, hogy az árnyékban az egész ló hosszát lássa uzsonnatáig, napnyugtáig pedig lassanként fordítsa meg a kantárt, mintha napkelet és napnyugat közt egy X-nek volna oldalt vágó szára. Így érhet el Magyarországba minden kérdés nélkül. Pietro, küldje ki embereimet, magát pedig áldja meg az Isten. Hát nem látjuk már egymást többször? Ezen a földön alig, édes Pietro barátom, mondja huszár, huszár, a búcsúzónak kezét, mégpedig oly érzékenyen, ha egy harmadiknak keze közbe szorulna, még csak az fakadna ríva. Az egyszerű olasz lehúzta fekete básony süvegét, öreg könnyeit azzal mázolásét. És valóban mondhatom, azok könnyűk megérdemlék, hogy básonyba töröljék. Káplár uram, mondja ismét érzékeny hangon az olasz. Nagyon messze van az a Magyarország. Ha az nem jön, nekünk kell oda mennünk, Pietro. De meggondolta a végét, édes káplár uram. Betegség nélkül is meghalhat az ember. Elevenen csak nem mehetünk a Menyországba. Jól van, jól, okoskodik amaz. Azt, aki tőlünk elszökik, agyon is lövik. Megérdemeljük, Pietro, hanem ha itt maradunk, akkor is megérdemeljük. Már látom, hiába beszélek káplár uramnak. Én már csak azt a szót hallom meg, Pietro, ami ámomban is hazahív engem. Isten legyen velünk. Hasonlóképpen kívánom. Mondja a huszár, eleresztvén a baráti jobbot, s néhány pillanat alatt csapata elé állt, végigvezette az utcán őket, s utóbb b Városból kifogyván az országúton voltak. Ők maguk lévén az átmenő csapat, az éjjelen minden akadály nélkül kimentek, az utolsó őrnél egy levelet hagyván a városi térparancsnok számára, mely következőképpen hangzik. Parancsnok uram! Mire levelemet elolvassa, akkor már én tizenketted magammal igen messze leszek. Tudom, uram, a regulát, szökésünknek csak egy a büntetése, a halál. Uram, elég szernéztem vele szemközt, és nem volt az olyan ijesztő, hogy magunk is utána ne járjunk. Ezredünk elment, nem tudunk itt maradni, megyünk utánuk. És ha talán a határig elfognak, kérjük szeretettel, ne adjanak nekünk kegyelmet, lövessenek fejbe, megérdemeljük, miért hagytuk magunkat megfogni. A levelet, mint mondók, az utolsó őrnek kezébe adta, s éjfél után egy óra már jól messze jártak, egyszer azonban a káplár, ami pistánk, megállítja tizenegy emberét, és ekképp szól hozzájuk. Hallják kentek, most már magunk vagyunk. Én nem tudom, kentek hívtak-e engem, vagy én hívtam kenteket, csak azt tudom, hogy haza menni, mert minket nagyon hív valaki, vagy valami ezredünk után. Hogy én a tűznek is neki megyek, azt tudom. De még mink is, mondának a többiek magukban. Ha nem, ha már az Isten egykor számot vett velem, nem szeretném, ha más ember is az enyémhez dobná a bűnét, azért azt mondom, Megindulok most, és egy álló óráig vissza sem nézek, aki tehát megbánta, hogy velünk jött, maradjon vissza, könnyebben megyünk, ha senkit sem viszünk, hanem magunk megyünk. Igaz, mondják valamennyien magukban. Van-e valaki köztünk, kinek ezen a világon valami megsajnálni való portékája van? Én zsölnér gyerek vagyok, mondja az első. Én sem hagytam oda haza semmit. Veti utána a második. Engem ne is kérdezzen, káplár uram. Szól a harmadik. Talál gyerek vagyok, pedig azt mondta a apám, Ha pénzes elszény lettem volna, bizonyosan nem felejtettek volna az út mellett. Nekünk semmink az ég alatt, mondja valamennyi. Jó, mondja a káplár. Még ez a teher is lemarad lóról, azért bátran megindulok, s ha valaki mégis visszamarad, ám maradjon, még azt is megérheti, hogy az ispotájban koplalásban hal meg. Ezzel megfordult, és a szürkeiben az útiránynak, azaz a csillagjárásnak tartotta a kantárt. A patkók erős csattogása, s a szüntelen követő lódobogás megnyugtaták Pistát, hogy nem marad egyedül. Vígan ereszté meg a kantárt, s a ráró nyomán vágtatott a többi, alig várván az órát, midőn egymást összeszámolhassák. A pászlógyártya már meghajlott az égen, útja fordulni kezdett, egy pár erős sugarat lövelvén még a kis csapat útjára, elhajlék tőlük, mintha gondolná, hol látlak meg benneteket a jövő éjszakán. Felhőtlen volt az éj, még a legapróbb csillag is oly fényes volt, mintha kidörgölte volna szeméből az álmot, és utána lesne a csapatnak, melynek útja hegyeken görbül meg csak, és szokatlanul verte a csapát a csillagok után. Ráró büszkén hányá, vetéfejét, az éjjeli órák csönde állateszébe is visszarajzoláz egykori pusztai kalandok képét, szemeit merőre dagasztá, keresvén a pásztortüzet, melyek mérföldekről meglátszik, és most ösztönszerűleg ragadá gazdáját, mintha érezné, hogy még messze kell odáig nyargalni. Itt ott füleit hegyezé, mintha a kolompnak hangja érne el hozzá, és az okos jószág még a ködöt is elgondolta, mely a fényt elkapja szemei elől, és csak a hangverődik át a vastag párán, így kereste ő az otthoni síkságot. Ez izgalomban útját gyorsan átfutotta, stán párra szakadtáig űzné magát, ha le nem járt volna az óra mikor Pista meghúzta a kantát, s erre megállt, visszafordulván a követők elé. Még mindig tart a homály, fölszámlálni kell -e tehát az ember számot, s midőn az utolsóra került a szám, hangosan mondák valamennyien. – Tizenketten vagyunk. – Nem maradt el egy is, mondja ünnepélyes hangon Pista. Hanem már most egyenlők vagyunk mindannyian, az én káplárságomnak vége. De mint hogy vezető nélkül nem maradhatunk, válaszunk egyet, akinek engedelmeskedni fogunk, ki parancsolunk lesz addig, míg helyre nem érünk. A birkák közt is van egy kolompos, melyik után mennek, az embernek sem szégyen, ha vezetője van, ne hanem válaszunk. Már választottunk, szólal meg az öregebb. Hozzászoktunk káplár úrunk eszéhez. Maradjon csak elől, neki való hely az. Mi meg itt hátul jók leszünk utolsónak. Azért ne töltsük az időt, hanem menjünk. Úgy van, úgy van, kiáltja a többi is, biztatván pistát az indulásra. Még egyet, szólt közbe a megválasztott vezető. Ma nehezen szállunk le kétszer alóról, akinek mirondja akad, közse át a combját, hogy föl ne törje a nyereg. Ezen figyelmeztető szónál maga is leszállt, és kendőjével rákészülve átkötözét szombját, hogy az erőltetett lovaglást valahogy kibírják. Végezvéne műtétet is fölülének, s az éj csöndében szótlanul indulának útnak. Majdnem valamennyi oly szegény a maga országában, hogy még előbb meg kell halnia még azon öles hosszú gödörért is, melybe egykor talán bele fogják lökni, s íme, mint a vándormadár, melyet a tavasz melege csal ezer mérföldnyire, fölkerekedik a kis csapat, éhen szomjan menni végig idegen országon. Eszébe jut a szilaj folyó, a tisza, mely dologtalanul fekszik ki a rónára, és lemossa a vetést, cserében hagyván a gazzának azt, amit nem vetett, pontyot. Eszébe jut a déli báb, melynek rajzában minden megvan, még az is, amiben nincs. Eszébe jut az a tömérdek eleven, mely egymást lármázza föl napkeltekor. Eszébe jut a régi nem látott minden, ami nem az övé, s az édes visszaemlékezés szavával mondja, édes, kedves hazám. Ha oly hideg nem volna az idegen föld hantja, hogy még hálóágynak is oly barátságtalan, Elénekelni a kedves dalt, de kiült a gond lesre, és óvainti a csöndet, nehogy mint a madarat, hangja vigye törbe. Csöndesülj leszív, dobogásod minden ütése egy leszámolt szeme azon a sok ezer lépésnek, mely magad és szülőföldet közé feküdt. Ne szilajkodjék benned a vér, hát ha napnyugtakor még hűs forrást is megrimánkodod, hogy a nagy munkában lankadó véredet gyújtsa újra lángra. Nem is félitek, hogy példának okáért választott benneteket az Isten, és bemegyentettetek a történet könyvébe, hol a hazudság száz mérföldnyire halál előbb, mielőtt a Szentkönyv levelét megírják, nehogy rút lehelete feketére mázoljon minden beírt lapot. Egykor mértéket vesznek rólatok az emberek, Sborostyán koszorút kér az a tudós, ki bebizonyítja, hogy elszántak és bátrak, kitartók és türelmesek valátok, hisz hozzátok oly messze volt az ezred, hogy az orkán sem vihetné el odáig a hangot, a madár nem egy ágot ülne meg nyugovásképpen, s még a szajkó madár is elfeledné útközben a fölkapott szót, s másikat tanulna, s mi volt az ösztön, ami egyszerű erkölcsötöket annyira megtartá, hogy ti, otthon zsöllérek és árvák, Megvessétek a halált, azért, hogy ne fogságban halljatok meg. Csöndesen legyetek, innen-onnal fölkapaszkodik a földre a legelső napsugár, mely oly fényes, mint az arany, és mert olyan, mint az arany, ne tekintsetek rá tovább, mint Pietro mondá, nektek nem szabad soká menni vele, mert titeket is, mint sok százat, letérít az útról. A szürkület lassanként megfösté a tárgyakat, s utóbb a nap, mint a fényes igazság, hirdeti a világnak a valót, s a tizenkét menekvő nem védve egyéttől, mint tizenkét kartól, húzódott át az idegen országon, melyet már minden irányban megszaladt a hír, csak az a híja, hogy el is fogják őket. A nap föléjük került, Pista nem feledvén az utasítást, mit Pietro adott, ki a pádúai csillagdában három esztendeig tisztogatta a messzelátókat. Mondom, Pista semmit sem feledvén az adott utasításból, egyedesen ment a nap alá, s még az oldalt meg nem hajlott, egy tapottat sem állt meg. Ekkor azonban a kifáradt párák egy kút mellett megállván emlékezteték a hallgatag vitézeket, hogy a kút mellett egy korcsma is van, talán nekik sem ártana megkérdezni, van-e tűz a konyhád. Leszálltak, és egy jó órai pihenés után adtak csak abrakot abból, mit magukkal hoztak. A hűs víz megfrissíté az elfáradt lovakat, melyeknek erei vastagon dagadának ki a megnyúlt utazástól, azonban lévén valamennyi jófajta mezőhegyesi, csak egyetlenet sem mutatott szándékot leheverni a kút melletti gyöpre. Míg hatan bementek a a kocsmába, addig a másik hat őrül maradt kinn, s hasonló fölváltással cserélték ki egymást, hogy a másik hat is frissítőt vehessen. Egyúttal a lovaknak pálinkás zsemjét adtak, az a vérnek új izgalmat adott, és vágyat lenyargalni a hőséget, mely őket bódulásba hozta. Elkövetkezett az idő, midő napnyugat és napkelet közt kell átvágni az ágat, ami embereink tehát lóra kapván folytaták az új irányt azzal az elszántsággal, mint a vízbe ember, ki a víz középről visszanézvén erejét méregeti, vajon marad-e még a túlpartig annyi, mennyivel idáig elgázolt? Útjuk szótalan volt, szemük az irányt kereste, s mint az üdvözülni akaró, annál inkább hittek a szent minél több baj várakozott rájuk. A sebes menésben szintén falták a léget, mintha egy szellő már ahon földjéről jönne. A nap hátuk mögött bújt el, s az árnyék hossza az éj homályába csapott, Előbukkannak újra a csillagok, köztük a fúró, hogy mécsük legyen egész 11 óráig. A lovak végre lankadni kezzének, a hosszú lovaglás lemarta már egyes rétegeit a felkötött kendőknek, a test fáradni kezdett, s ittott némeik némelyik már majd lebukott alóról. Meg kell mondanunk, hogy már hajnal felé járt megint az idő, s eképpen 16 óráig tartott a lovaglás, mely állatot és embert egyaránt megviselt. Ugyanekkor értek egy mezei pajta közelébe, s minthogy az egészen magánállónak mutatkozott, behúzódtak az egyik osztályba, s egyet őrül állítvány nyugovóra mentek. Szénában nem volt hiány, a lovak némi nyugvás utána tápott maguk előtt lelék, utóbb azok is szépen lecsendesedének. Pista volt a legelső őrálló, s míg az óra lejárt, számítani kezdte a lejárt óraszám után, még mennyire lehetnek a határszértől. Hozzávetvén a megszokott katonai járások mértékét, s úgy gondolom formán még de sok óra volt hátra. Mire mind a tizenkettőn végigment az őrállás, már reggel, dél elmúlt, s majdnem úsonnan idő volt, tehát újra nyergelének, s folytaták az útjukat este tíz óráig. Sehol semmi mellékes betérő hely, ennivalójuk elfogyott, lovaikat abrakolatlan nem hagyhaták, kénytelenségből az útba eső faluk egyikében a vendéglőhöz mentek. A falu kicsiny volt, megtámadástól nem félhettek, tehát a szokott fölosztás szerint még hat a kocsmában volt, a másik hat alovakat őrizte az etető mellett. A kocsmáros, egy kurta, vastag ember, szokott egykedvűséggel fogadá vendégeit, bort s ennivalót rakott eléjük, s amint rendelék, abrakot is adott, szüntelen nyomában lévén egy ember, míg az abrakért a padláson volt. A fölváltás is megtörtént, a kis csapat részben elhevert a padokon, Behúny szemmel hallgatván a később érkezett vásárosok beszédét, mit tulajdonképpen csak hallottak, s Pistán kívül egyik sem értett. Ő már régebb lakván az idegen földön, itt-ott megragadt rajta a szó, s most annyi hasznát vette, hogy végig kik a vásárban hallott újdonságukat bor mellett regélték. A kocsmáros két könyökre dőve hallgatta a beszélőket, kik közül az egyik utóbb közelebb húzódva hozzája, beszélni kezdé, hogy B-ből tizenkét huszár szökött meg, mire a kocsmáros szemei az álmos pillák alól szörnyen kidagadtak, és eszét csavargatván vastag ujjain számlágatni kezdé, hányan lehetnek az itt levő huszárok. Máson is megtörtént, hogy az ital odáblötte eszét, s ilyenkor, amit súg, oly hangosan van mondva, hogy felét az is meghallja, akinek nem mondták, azért, amit a mi utas barátunk részek fővel a Korcsmárosnak súgott, az a padon nyújtózkodó Pistához is elért. – Van-e valami a fejükre téve? – kérdi a Korcsmáros. – Bizonyosan, legalábbis ezerhúszas – véli a súgó, a szuszogó hangot elhagyván. Pista önkéntelenül lesimítá haját, hogy az 1020-asból csak tizet, ha besöpörhetne, mert éppen azon töprenkedett, hogy a vastag mivel fizeti ki, nem lévén egyebe egyezüst óránál, melynek erős ketyegése után valamely jó igyekezetű ló úgy elmenne, mintha csettegetnének neki. Ez szánta a kocsmárosnak a vacsoráért, abrakért, s ha még valamit visszaálld rá, bizony megemlegeti érte. Amazok aztán folytatták az aranyámot, mert már arról kezdének tervezni, miképp lehetne elcsípni, mind a tizenkettőt. Pista behuny hallgatá jóízű ízű beszédet, úgy látszik, neki is jutott valami eszébe, mégpedig olyan forma, hogy az ezüst óra nem lesz a kocsmárosé, minthogy éppen ő volt az első, ki azt mondá, hogy az elfogatás nem nagy mesterség lesz. Ezt már én is szeretném látni, mondja Pista önmagában. Hát, hogy gondolná? kérdi a vásáros a gazdát. Hm, böffente Amaz. Itt ben van hat, ott kinn is hat. Ezek. Ezt jól kivetette, véli Pista. Ezek is alusznak, meg Amazok is, folytatja a gazda. No csak odább! okoskodik Pista is. Kimegyünk, és a lovakat kivezetjük. Majd kikísérlek benneteket, Véli Pista, míg Amaz is mondván. Ha lovuk nem lesz, elcsak nem röpülnek. De már van eszed, Véli Pista, s a kocsmáros fölkelt, hogy szándékát teljesítse. Pista is fölugrott, elkiáltván magát. Talpra, legények! Az első szóra talpon állt valamennyi közülük kettőt a kínlevőkhöz küldött, s mire a kocsmáros észrevette magát, Pista erős hangon szólítá meg édes nyelvén a kocsmárost. Mivel tartozunk? A kocsmáros hirtelenében akkor át hogy még az is eszébe jutott, ami az egyszeri inasnak, mikor csintételen érték, és azt mondá, jaj, csak már meg is vertek volna. Mivel tartozunk? lármázott újra Pista s a kocsmáros nagykinnal elvégzi a számadást, az zabot a hússal, s midőn Pista azt neki kiválogatni segített, lassan készen volt a számadással. – Van-e papírosa? – kérdi Pista a kocsmárost. – Nincsen pénzem, káplár uram! – mondja az ilyet ember. – Egy garas sem található az egész háznál. – Nem a huszasát, kérdeb, hanem író papírost! – a bormérőben van egy pár ív, felel Amaz. Tintát és tollat is hozzon, mondja Pista a remegő embernek, ki mindent elébetett. Pista aztán az asztalhoz ült, és néhány percig írta be a papírost mindenféle hosszú és rövid betűvel, s míg ez tartott, azt a halálos verejték is kiverte. Készen levén az írás, összehajtá, s következő szavakkal adá át. Megérdemelnékend, hogy itt jól megabrakoltassam Kendet, de nem akarom, hogy fölébredjen az az öt kölyök, akiket az asszony előbb alig tudott elaltatni. Hát most az egyszer elengedem. Fogja Kend ezt a papírost, ha még egyszer erre jövök, majd beváltom. Mondja Pista, átadván a papírost. S jelentik, jelenték, hogy nyergelve van, útnak eredt. A kocsmárost még mindig rázta a félelem, a papírost kezében tartá, mit utóbb a kíváncsi vásáros gyűlt ki ujjai közül, s mint a gyertya hanvához vívé, öreg betűkkel állt a papír közepén e szó, kujitáncia. a kocsmáros végre eszébe jött, a papírt megnézvén rögtön el is tépte, s mi nem fejtegetjük, volt-e gondolatában a nyugtatót kiváltani, Elég az hozzá, ha a kocsmáros maga eltépte, az ő gondja lesz az is, ha ügyének prókátort nem lel. Reggel felé a negyedik vagy ötödik falonak Kocsmájánál pihentek meg, s még ott a reggelihez láttak, egy katonainas féle toppant a vendégházba. A fiú pálinkát parancsolt, leült a katonák mellé, és szóba eredt velük. Honnét, kérdi a káplárt az olasz! Messziről, felel a maszkurtán. Tudom, B pont pontból az urak, mondja biztos arccal az inas. Hát, hogyan tudod? Szétszaladt már annak a híra mindenfelé, még az urak ideértek. Tán a szél is vitte. Hát Kent hol hallotta? A szomszéd faluban, válaszolt az inas. Ott már várják is az urakat. Nem vagyunk hivatalosak a mulatságra. Pedig arra kell menniük az uraknak, mert a vízen csak egy híd van, minthogy mindenfelé igen mély. Akkor arra megyünk. De vagy nyolcvan ember van a faluban beszállásolva? A hídonál a valamennyi? Ott csak nyolcan vannak, mert azt gondolják, hogy nappal úgy sem fognak arra menni az urak, hát a többi estig a faluban időz. Most már eleget tudok, öcsém, mondja Pista. Ha nem azt mondom, hogy jó lesz hazamenni, míg én pajtásaimmal el nem indulok. Ezzel rögtön lóra, s a szomszéd falu felé tartottak, röviden elhatározván a teret, miként fognak keresztül vágni. Ha csak lehet, kimélni kell az embert, mondja Pista. Ne szaporítsuk az özvegyeket, árvákat, s azt jól tudják kentek, hogy a katonának az kell cselekedni, amit parancsolnak. Ez alatt a nap magasan állt már az égen, s a körülültetett országút árnyában lassan haladának, összetartván a lovak erejét, mikor arra nagyobb szükség lesz. Az országút meghajolván oldalt, hirtelen meglátták a csapatot, mely a hídon állt, egy kis szakasz, mely nyolc emberből állott. Pista még egyszer inte pajtásainak, aztán nyugodt lépésekkel ment egész a hídig. – Megállj! – kiállt az őrmester a hídról, valamivel közelebb lovagolván a szökevényekhez, kik a parancsóra csak ugyan megálltak. – Mi áradban vannak? – kérdék hangon. – Elég, ha mi tudjuk – mondja Pista. – Szálljon le a legénység alóról – parancsolja Amaz. – Arra nem érünk rá – mondja Pista, sarkantyút advalovának, mely hirtelen egyet harapott az őrmester rován, s azt oldalt rúgtatá, mielőtt rendelkezni tudott volna, s erre a huszárok kadrántás nélkül átmentek az őrökön, kik nem tudták, mi történt, s inkább az őrmesterre ügyeltek, mert a megriatló majdnem a folyóba vetette. Néhány percnie volt a falu, s éppen közel voltak hozzá, mikor a hídról a riadót futt, ők pedig megeresztették a kantát az egyenes utcában, hol nem sokára itt-ott félig fölnyergelt lovon ugratott ki a föllármázott olasz, de mielőtt sorakozhatnának, a huszárok átröpülték, úgy a falut. Nem sokára egyes lovasok száguldának utánuk, később az egész tömeg az országúton volt már, a lassan kint lankadó lovak erejére végképp nem számolhatnak. A víznek kanyarodása megint az út mellé került, s minthogy a folyamot még messze kell kísérni, míg egy újabb hídra vezetne. Legjobb az egyenes út, s a legények Pista után már a folyamban úsztak, és szerencsén átérvén a partot, visszanéztek az üldöző nehéz lóasokra, kik saját vesztükre bizonyosan nem követik őket a ragadó folyamba. Később vették észre, hogy a folyam nagy kanyargás után azon irányba vezette volna vissza őket, hol most átcsapának, a megnyert idő tehát untig elég volt arra, hogy az elfogatástól megmeneküljenek. Útjuk többé már nem vala biztos, mindenütt őrkölő csapatoktól kell lefélniük, azért a falukon többnyire vágtatva mentek köröztül, míg végre elfogyott alovakban az erő, s a legények közül már három panaszkodék, hogy a lovaglás véresre marta föl a combját. A nap egy hegyláncban vált el tőlük, a lehető leglassabban kell -e léptetniük, s egyes rony darabokkal enyhíteni társaikon a fölmart sebet. Mire az első csillag fölkerült az égre, egy faluhoz kanyarodának ki a hegyekből. Pistát elfogta az a bánat, hogy társajtól ittem válnia kell, s nehéz szívvel hallá, mikor a sebesek bevallák, hogy tovább nem tudnak már menni. A kocsma éppen a falu áldogált, előtte álltak meg, s láttukra, mint az Isten csodájára szaladt ki a kocsma beli népség, jóra való német emberek, mint hogy annyi küzdelem után már elérték az osztrák hatát, s a mindinkább összetolduló népség hangos örömkiáltással fogadta a kifáradt huszárokat. Az volt boldogabb, ki valamelyik házához vihette, és három napi pihenéssel annyira, mennyire fölápolgathatta. Pistának legelső dolga volt jelentést tenni a dolgokról, s minthogy a lovakat nem lehetett még útnak indítani, bevárta a rendeletet, mely útjának megadta az irányt. Az ezred ez alatt már Magyarországban volt, de nem volt egyetlen egy ember, kit a bánat meg nem lepett volna, tudva, hogy az ászlószalag messze földön maradt, csak az ezredes mellette remélni, hogy Pista hazahozza még. Jaj, de hogyan? Kérdezné valaki, ha az ezredes tudatná vele a furcsa vállalkozást. Ne kételkedjék, édes jó barátom. Ha már egy egyszerű huszár magára mer valamit vállalni, hogy fognak ételkedni azon az ezredes, ki annyi gyöngyvítéznek elébe mer állni? Hagyjuk őt magára, úgy hiszi azt, mint a mai napot, hogyha megkerül még akár honnét, és ha eddig nem jött még meg, nem hibája, hogy a lova nyargalni tud csak, de röpülni nem próbált még soha. Midől leginkább tűnődék az ezredes, és a legénység előtt megállván, az ászlót hüvelyében látva, készítené magát a jövendő csodára, akkor fejlődik ki a távolból a tizenkét lovas, és mire az ezred a gyakorlaton néhány mozdulatot tenne, Pista már közel volt az ezredhez, meglobogtatván kezével a kibontott szalagot. Az ezred üdvözli a kincset, és a tizenkét ember példáját bejegyezték az ezred emlékei közé. Pista az alkonyatot bevárván, addig le nem nyugodott, míg a pásztorok gyertyáját az égre feljönni nem látta. – Mit csinálsz, Pista? – kérdi a körüljáró ezredes Pistát az égre bámulni látván. A jó nézem. Valamelyik pajtásodat keresed az égen? De csak a csillagokat nézem, ezredes uram. Hogyan szerettél beléjük? Azok vezettek engemet idáig. A csillagok? Éppen azok, ezredes uram. Hát kitől kérdeztem volna meg az utat ellenséges földön? Jár hát, édes fiam, mondja az ezredes. Beszéld el nekem is azt a csillagjárást!